פרק ל"ג ויהי דבר אדוני אלי לאמור בן אדם דבר אל בני עמך ואמרת עליהם ארץ כי אביא עליה חרב ולקחו עם הארץ איש אחד מקציהם ונתנו אותו להם לצופה וראה את החרב באה על הארץ ותקע בשופר, והזהיר את העם. ושמע השומע את כל השופר, ולא נזהר, ותבוא חרב ותיקחהו, דמו בראשו יהיה. את כל השופר שמע, ולא נזהר, דמו בו יהיה. והוא נזהר, נפשו מילט. והצופה כי את החרב באה,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 ולמה תמותו בית ישראל? ואתה בן אדם, אמור אל בני עמך, צדקת הצדיק לא תצילנו ביום פשעו, ורשעת הרשע לא יכה של בה ביום שובו מרשעו, וצדיק לא יוכל לחיות בה ביום חטוטו. ואומרי לצדיק, חיו יחיה. והוא בטח על צדקתו, ועשה עוול, כל צדקותיו לא תזכרנה, ובעבלו אשר עשה, בו ימות. ואומרי לרשע מות תמות, ושב מחטאתו, ועשה משפט וצדקה, חבול ישיב רשע, גזלה ישלם, בחוקות החיים הלך. לבלתי עשות עוול, חיו יחיה, לא ימות. כל חטוטיו אשר חטא לא תזכרנה לו, משפט וצדקה עשה, חיו יחיה. ואמרו בני לא ייתכן דרך אדוני, והמה דרכם לא ייתכן? ושוב צדיק מצדקתו ועשה עוול,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 על אדמת ישראל אומרים לאמור, אחד היה אברהם, ויירש את הארץ, ואנחנו רבים. לנו ניתנה הארץ למורשה, לכן אמור עליהם. כה אמר אדוני אלוהים, על הדם תאכלו, ועיניכם תשאו אל גילוליכם. ודם תשפוכו, והארץ תירשו? עמדתם על חרבכם, עשיתם תועבה, ואיש את אשת רעהו תממתם, והארץ תירשו? כה תאמר עליהם, כה אמר אדוני אלוהים, חי אני, אם לא אשר בחורבות בחרב ייפולו,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 ושמעו את דבריך, ועושים אינם אותם. ובבואה היא נבאה, וידעו כי נביא היה בתוכם.